Bine ați venit la știință.info locul unde ultimele știri din știință se discută informal și neserios la fiecare două săptămâni. Eu sunt Cristi. Iar eu sunt Andrei. Astăzi este 23 mai 2008 și o să vorbim despre măsurarea stării de somn la volan, despre nanotuburi care cauzează cancer și despre ultrasunetele generate de lidieci. De asemenea, vom mai discuta despre îmbunătățirea eficienței celulelor solare, despre pliera proteinelor și despre probleme de securitate în sistemele de computer. Deci, rămâneți conectați pentru a privi cu alți ochi lumea din jurul lui. Am Cristi după o întrerupere mai lungă. Bine te-am recăsit Andrei. A fost o într adevăr o întrerupere mai lungă. Și asta poate în primul rând pentru că tocmai trecut niște examene. e un fel de zic le-am trecut pentru adică le-am dat, dar rezultatele le voi primi în octombrie. La ce examene suntele, domnule, unde trebuie să știți rezultatele o jumătate de an? Deci, oamenii vor să le corecteze la modul cel mai serios și, într-adevăr, există relativ puțin corectori și câteva mii de candidați și atunci durează. Pentru curiozitate spune-ne și nouă. Dacă o să treci examenele, ce o să devii, ce se scrie pe diplomata? O să fiu oficial consilier de brevete de invenții agreat de Oficiul European de Patente sau, în limba engleză, European Patent Attorney. Hai că m-ai impresionat. Ai dam drumul? Hai, dam drumul. Andrei, am adus acum o știre micuță, azi zice destul de interesantă. Dar aș vrea să, să discutăm puțin uh, în jurul ei mai mult. Este vorba de un grup din Taiwan care a reușit să construiască o șapcă care are electrozi integrați de electroencefalogramă, celebrul EEG, cu ajutorul cărora poți să măsori uh, potențial electrice care apar pe creier. Și mai întâi explică -ne de ce e interesant că oricine poate să măsoare acest potențial. Pui niște electrozi pe creier și gata. <laughs> Ei metro, mă, le metru în, în creier și măsoară potențialele. <laughs> în cazul de față este vorba de o aplicație pentru cei care conduc mașini. Atunci când conduci mașina, de multe ori se face somn și picin somn, iar intrarea asta în somn se poate detecta foarte ușor din potențialele electrice care se măsoară pe creier. Din electroencefalogramă, și anume se văd în așa numitele unde alfa. Undele alfa sunt de fapt o zonă în care apar semnale de o frecvență cam de 12 Hz, între 10 și 12, 14 Hz. Deci vezi o asemenea frecvență în uh, potențialele tale, înseamnă că sunt unde alfa și cu cât amplitudinea acestor unde alfa este mai mare, cu atât înseamnă că ți este mai mult somn. Și lucru se poate măsura foarte ușor, poți să-l măsori și tu, ia un volmetru, du-te la tine acolo în garanj și <laughs> <laughs> încearcă să măsori. În general însă o să ai problemă cu măsurătarea și aceasta pentru că trebuie să folosești gel. Trebuie să folosești gel între electrozii tăi și uh, creier pentru ca contactul electric să fie foarte bun și să obții niște semnale electrice care să arate cât de cât undele alfa. În cazul de față, cei din Taiwan au reușit ca să renunțe la gel, să pună electrozii undeva pe frunte, deci să facă contact direct între electrod și pielea de pe frunte. Nu i-au așezat uh, cu gel pe păr, cum, așază, cum se așează de obicei, i-au așezat pe frunte. Și de acolo, de pe frunte, au, uh, au reușit ca să măsoare aceste unde alfa. Desigur, au integrat electrozii într-o șapcă. Și-au pus și un sistem fără fir, de transmisia datelor fără fir, care se duce direct în bordul de la mașină. Deci tu conduci mașina, sistemul îți undele alfa de pe creier și la un moment dat când se face zombie, păi... Sau te trage pe dreapta. <laughs> Automat? Nu cred. În orice caz este un lucru care se poate realiza cu, a zice nu foarte mult efort. Și l-am adus nu numai pentru că a discutat despre tehnica în sine, care este frumoasă, ci a discutat despre un proiect similar, în care a fost făcut recent, aici în Europa de vest, de un grup din Spania pe care de asemenea l-am vizitat recent și de asta să vorbe despre el. Proiectul din Europa este finanțat cu aproape 30 de milioane de euro, atenție, 30 de milioane de euro și este dedicat special detecției somnului în cazul șoferilor. Una dintre aceste metode, pentru că sunt și alte metode, se uită și cu camera, se uită la ochii tăi cât de, cât de des clipești, cât de multe miști, îți scade capul în față. Sunt tot felul de tehnici construite în jurul ideii astea de a integra în mașină un sistem de detecție ca să vezi când șoferii pică în somn. Unul dintre aceste sisteme este exact sistemul celor făcut uh, cel, uh, cel, de, cel făcut de cei din Taiwan, tot așa, cu electrozi encefalogramă și este făcut de un grup din Spania, grupul se numește Starlab și e vorba de un institut de cercetare privat, cu 30 de cercetători. Și atenție, este privat proprietatea a, unui, a unei perechi, soț și soție, care sunt cam de aceeași vârstă cu noi, au 35 de ani, asta mi-a plăcut foarte mult. El a terminat doctoratul în America, soția lui tot așa a studiat în America și acum șase ani s-au întors în Spania și au zis, mă, hai să facem un mic grup și să încercăm să facem noi lucruri din astea. Și au avut așa, un așa de mare noroc cu fondurile astea europene pentru că au aplicat și au fost acceptați. Și primind fondurile europene au reușit să-și crească grupul din ce în ce mai mult, până la 30 de oameni și să financeze și alte de cercetări. Printre altele, de exemplu, acum încearcă să detect detecteze nivelul mării cu ajutorul unor sisteme de poziționare pe satelit, cu ajutorul gps lor. Dar mi-a plăcut foarte mult dinamica asta și interesant e, uite, că ceea ce de fapt ei, europenii, spaniolii ăstea, deja au pus pe, pe piață, au pus cam acum câteva luni. Iată că recent și taivanezii au făcut exact uh, același lucru. Ce numești pus pe piață? Uh, ei încearcă ca să lanseze pe piață senzorul respectiv și să poți să-l și cumperi. Deci tu poți să-ți cumperi șapca cu aproximativ 3.500 de euro. De la spanioli. Îi suni, dai 3.500 de euro și ei îți dau șapca. Uh, sună interesant, dar parcă totuși un pic cam scump. Uh, când costă de <laughs> de, jumate de mașină! <laughs> uh, cât costă la taivanezi acest sistem? Ei încă nu l-au pe piață. Deci a fost uh, o cercetare pur universitară. Deci, deci dacă să-l cumperi, nu. Uh, nu, mă gândesc uh, care va fi prețul când Taiwanezii îl vor scoate pe piață. Uh, realitatea este că economia Taiwanului se bazează în exclusivitate aproape pe capacitatea de a produce foarte ieftin tot felul de lucruri interesante. Mai rămâne de văzut. Rămâne de văzut. ce e acela un nanotub și de ce sunt de succes în cercetare? După câte știu eu, nanotuburile sunt niște cilindre foarte, cilindre foarte mici o, oh, cilindri foarte mici de straturi monoatomice de carbon. Practic, atomii de carbon se așează într-o rețea hexagonală, unidimensională și la un moment dat se încolăcesc sub forma unor cilindri. Care au dimensiuni de aproximativ în diametru de câțiva nanometri. Da, deci un metru de ordin atomic, da. în timp ce lungimea cilindrilor este e de ordinul sutelor, din. poate să ajungă până la sute de micrometri. Exact, deci un raport uluitor între lungimea lor și diametrul. Și, ca avantaje de material, mm -hmm. uh, sunt, pot să fiu conducători electrici, mai bun decât cupru. Uh, Îți dai seama că fiind, practic, un fir monoatomic doar cu legături pur atomice, este extrem de dur, este mult mai dur decât orice alt material din lume și de aceea, e, în principiu, e cumva... Material ideal. Material lumea ideal pe care, lumea pe care... Deci, aplicațiile, în principiu, sunt. Se știe despre conductivitatea electrică, se știe despre rezistență. Acum vreau să discut o altă parte... Sunt aceste materiale sănătoase pentru om. Problema este că în nanotehnologie putem face multe, da? dar nu avem nici o, o informație care ar fi impactul creării acestor materiale asupra corpului uman dacă ar fi folosite în produsele uzuale. Dacă ar fi, de exemplu, inhalate. Sau... Dacă ar fi, de exemplu, fiind part... până la o particule micrometrice, deci pot fi ușor inhalate. Așa. Și care e impactul? Mori? Impactul este deci, ceea ce au, au fost două studii recente da? și amândouă au demonstrat că un anumit tip de nanotuburi se comportă precum asbestul. Asbestul provoacă cancer. Da, dar știi de ce provoacă? Ce e asbestul de fapt? Și de ce era folosit în construcții? Nu știu. Uh, asbestul era folosit ca un material ignifug, deci care proteja foarte bine împotriva focului, da. era foarte rezistent în timp și de asemenea nu lăsa să penetreze apa. Deci pur și simplu vestite la acoperișuri care le vedeai în România, acoperișuri ondulate din azbest. Da. De fapt, azbestul este nisip sau dioxid de siliciu Ceea ce explică de deci ce este un material ignifug extrem de bun, este ca și sticla, se topește la peste 1000 de grade, nu poate să arde că e deja oxidat. Deci avea niște proprietăți ideale. De fapt, asbestul sunt niște ace de sticlă de ordinul zecilor de micrometri, care sunt compactate. Deci, practic, ele sunt tot microparticule. Ele tot micro... sunt microparticule. Nu no, microparticule, micro, mă rog, că... Deci, că și problema este că materialul în sine când se rupe, da? generează, practic, praf. Praf de azbest, care nu e vizibil. Sunt particule micrometrice, care sunt foarte ușor de inhalat și, pur și simplu, sunt, practic, niște ace micrometrice și care și se înfing în plămâni. Așa. Se înfing în plămâni și provoacă o iritație locală care în 20-30 de ani duce la cancer. Deci nu au, un efect, pe loc, ci au, un efect, de ordinul zecilor de ani. Și în modul în care cercetătorii au explicat, în principiu, cum funcționa la asbest, da? era faptul că aceste particule au o lungime de peste 30 de micrometri. Și, în mod normal, există așa cele celule macrofage care, se pot, care au o dimensiune de 20-30 de microni care se ocupă cu eliminarea corpurilor străine. Da. Aceste particule sunt un pic prea lungi ca să poată fi eliminate, destul de mici ca să afecteze alte celule. Da. Și deci... Intră în organism și organismul nu poate reacționa. Și tot organismul tot în... nu poate reacționa. Și acum, undeva, înțelegi de ce și aceste nanotuburi de carbon se comportă la fel. Au dimensiunile ideale și... Concluzia a fost următoarea. Care erau cele toxice? Cele cu dimensiuni undeva între 30 și 100 de microni, care nu puteau să fie absorbite de celulele macrofage? Da, ei practic ce au arătat? Au arătat că aceste... Tuburi de, de, de carbon au dimensiunile periculoase pentru ca se provoace cancer. Nu, au? ceea ce au făcut ei au luat amărâții de șoareci oh, și au oleo. fost două experimente. Într-unul din ele au arătat că, Nu, deci... Hai care de Realitatea este că, deci în primul studiu care a fost relat un pas mai mic, au arătat că provoacă aceeași iritație în plămâni, care o provoacă și azbestul. Deci, pur și simplu, iritația de la nanotuburi nu putea fi deosebită, iar în altul au luat șoarești pe care au urmărit pe o perioadă de câțiva ani și au demonstrat că rata de generare a cancerului era comparabilă cu cea de la azbest și peste grupul de control. Concluzie una singură? Să nu ne facem acoperișuri din tuburi de carbone Sau că... Unele produse care sunt foarte interesante din punct de vedere mecanic și electric, s-ar putea să nu fie la fel de interesante din punct de vedere biologic și invers. Rămâne de văzut. Rămâne de văzut. mai emisiunii cu Andrei. Și pentru că eram în lipsă de inspirație, am să vă povestesc probabil cel mai distractiv moment care l-a băut vreodată la o oră de fizică și puteți să mă credeți că este real. Ia să auzim! Uh, elevul iese la tablă, elevul întâmplător era cu premii la Olimpiada de Fizică la Națională și așa mai departe și urma să fie ascultat la lecția cu tubul electronic calm, începe să explice că se generează un electron care circulă, profesorul oprește calm, du-te la laborator și adu-mi un electron. <laughs> un pic blocat, dar nu se sperie, iese de sală, apare peste un minut, doamna laborantă a zis că nu mai are. <laughs> Cum nu mai are, mă, I A pus eu borcat pe geam acolo, du <laughs> și-mi adu Elevul iese, se întoarce, mi-a zis că nu are unde să-i pună. Profesorul, calm, ia un cornet de hârtie, ia e cornetul fapt. și adumi un cornet. Se, elevul se duce, apare cu ăla gol, așa, neștiind unde bate. V-am adus. Ei, și câți electroni ai acolo? Păi mulți. Așa, măi prostule, se iau un fascicul de electroni. <laughs> în cazul tubului catodic. <laughs> în cazul tubului catodic. A treia am zis acum Rezultate rezultat destul de interesantă al evoluției, destul de cunoscută, mie-mi place, interesant. E vorba despre lilieci, care după cum știe mitul ultrasunete. Mitul trasunete pentru ca să, detecte, să detecteze nu numai unde zboară, să nu se lovească de pereți, dar uh, există lilieci care detectează până și insectele, care zboară în aer și sunt atât de rapizi încât să prindă insecta din aer. Pe timpul noții, Impresia că sunt niște lidiești din Panama. Prin aceste insecte tot cu ajutorul ultrasunetelor. După cum știi, trimit un pachet de ultrasunete către insectă, către un obiect, pachetul este reflectat, vine înapoi, ai un fel de eco, iar din timpul acesta de întârziere reușesc ca să-și dea seama la ce distanță se află insecta respectivă. Până aici, să spunem așa, nimic special, numai că există o lege în natură, după cum știi, cu cât ultrasunetele au o frecvență mai mare, cu atât ele merg mai puțin în aer, cu atât sunt absorbite mai mult, mai mult de aer. Ăsta este și motivul pentru care noi folosim sunetele ca să ne auzim, pentru că sunetele circulă o pe o distanță foarte mare și atunci putem comunica, putem să aflăm, să auzim prădătorii și așa mai departe. Lilieci, Folosesc ultrasunete ca să detecteze uh, prădătorul, dar atenție, folosesc ultrasunete pe care prădătorul nu le aude. Pentru că altfel nu și-ar avea rost. Dacă ar începe să urle și prădătorul ar au auzi <ghi> da. ghinionul lui. <ghi> Știi? Deci este un rezultat al evoluției. folosesc ultrasunetele tocmai pentru că celelalte insecte, animale nu ascultă aceste ultrasunete. Ultrasunetele folosite de lilici sunt de obicei în jur de 100 de 100 de kilohertz. Auzul uman merge până la 20 de kiloherți Auzul unei, unei pisici Merge până pe la 60 de kiloherți Și al unei câine până pe la 40 de kiloherți Iar sunt până Pe undeva pe la 100 de kiloherți Începuse să spun însă că e un rezultat interesant Obținut recent De ni niște cercetători Care s-au gândit să măsoare și amplitudinea Acestor ultrasunete Generate de lilieci. De ce? Pentru că dacă generezi la 100 de kHz, înseamnă că ultrasonite nu poate să meargă prea departe. Și atunci tu trebuie să urli foarte tare cu ultrasunetele respective. Cât de mare este amplitudinea? Acum să-ți dau o idee. Auzul uman poate să reziste, sau urechea umană poate să reziste până pe la 120 de decibeli. Înțelegând asta presiunea din aer, la care la un moment dat se spage din tău. Cam cât crezi că emită lidiecii respectivi? Probabil că un pic mai mult. Da, un pic mai mult într-adevăr. Sunetul generat de ei are 140 de decibeli, care practic e mai puternic decât sunetul generat de microfonele de la un concert, de difuzoarele de la un concert rock, foarte puternic. Ciudat, ei emit la 140 de decibeli și noi nu auzim. De fapt, există, după părerea mea, multe neînțelegeri cu privire la ce, cum se măsoară sunetul și ce reprezintă diverse valori. Și hai să-ți dau un exemplu. Știi, principiul conservarea energiei care undeva trebuie să se aplice, da? La un concert de muzică rock, aia pun, să zicem, kilovați de sunet. Așa. Putere, da? vor timpul, deci. Roma este că liliacul la probabil că nu are el energie o animală așa de mică, să genereze mai mult de jumătate de watt. Atunci cum explici diferența? Pulsează. Nu. Dar cum? Că e un fel de trișare în a măsura, deci amplitudinea. Ar trebuie cumva să-mi spui și spectrul de frecvență. Aha, am înțeles. Adică dacă eu generez pe o plajă de cât de largă e plaja aia, da. că de fapt platima plajei e mulțită cu amplitudinea, îmi dă puterea care o pun. Și de fapt emit un sunet la 100 de kHz, dar într-o bandă foarte îngustă, ceea ce e foarte util, ei trebuie să aibă să genereze la o singură frecvență și să audă la o singură frecvență. Da, corect, este adevărat. Dar știi că e interesant că și oamenii acum au început să folosească Ultrasunetele în lupta cu animalele. Mă uita pe internet și există companii în America care vând. Așa numite un fel de respingătoare de pisici sau de căței. Cu penul aparat din ăsta generează ultrasunete, le da, pui în față. Și... Ai auzit deci că dacă vrei să-i în aceste detalii, <laughs> știi principiile cu respingătoarele de copii? <laughs> Aia nu știu cu copii, ia spune. Nu, deci realitatea este că toată lumea zice că oamenii aud până la 20 de kHz. Da. Realitatea este că o persoană la 50 de ani aude, cred că până la 10 kHz, poate să aude eventual și până la 5. Da. Deci există o pierdere de auz. Deci el nu aude acei 15 kHz, 20 kHz. Pe când un, un copil Îi aude. la 18 ani aude. Ceea ce înseamnă că unu -a, cineva un, a inventat un generator care genera un sunet foarte puternic la 20 kHz. Da? El nu-l aude o persoană vârstă nu-l aude, nu deranjează, dar copiii fug. Sau dacă ești atacat, ceea ce a fost și invenția pe dos, copiii și-au făcut... Uh, Sunetul când sună un telefon mobil Asta Ca să nu-i audă zi, profesorul da. Da. Deci Stam pe același principiu <laughs> Și ultima parte Cu privire la că ai, că ai zis că la 120 de decibeli Ți se sparge timpanul Realitatea este că la 120 de decibeli Nu ți se sparge timpanul Pentru că nu vibrează cu frecvența respectivă A, Nu dar Ceea ce se, ce se întâmplă la 120 decibel este mai puțin rău pe termen scurt, doar este pragul de durere. Deci la acel moment senzația de auz este transformată într-o senzație de durere. Am înțeles. Deci trebuie să ajungi la 140 decibel ca să spagi urechea. Probabil. Uh... În general nu o spargi. Ceea ce se întâmplă, distrugerea, nu are loc prin spargerea timpanului, Distrugerea este prin distrugerea senzorilor. Deci celulele, da? Este același principiu ca și cum mai spune că dau lumina tare și ți se arde cristalinul. Nu, nu ți se arde cristalinul. Se arde retina în spate. Deci ceea ce se întâmplă la suneturile foarte puternici, nu atât. Iar dacă tipanul ți se sparge, se reface în câteva zile. Problema este ce se întâmplă când celulele care ar trebui să detecteze sunetul... Nu mai funcționează. Nu mai funcționează. Deci asta se întâmplă și în general este un efect pe termen lung. De aceea ascultatul muzicitare pe termen de 10-20 de ani duce la surzire. Bine. Ce scrie în articolul ăla de pe masă? Care ar fi la categoria care are măria cu pălăria sau. Uh, cu cu primării. Ceva de genul ăsta sau. Uh, ai auzit de IBM? Știi ce fac? IBM, computere. Computer. Deci despre IBM și îmbunătățirea eficienței celulelor solare. Mia s-a în general, energia solară poți să folosești la două scopuri. Da. Ori generezi direct curent electric, da. ori generezi căldură, pe care o poți folosi la alte scopuri în viitor. Da. În cazul în care vrei să generezi oricare dintre ele, unul de lucrurile avantajoase ar fi să ai o densitate mare de energie. În general, n-ai vrea să ai un senzor foarte mare, cu diferențe mici, să zicem, în densitate de energie între starea cu lumină și starea fără lumină, pentru că eficiența ta e slabă. Tu vorbești aici de generarea? În genera de generarea. Nu, de generarea ora căldurii, ora energiei electrice. E... A stocate deja. Deci, în general, transformarea dintr-o formă de energie în alta e eficientă, când densitatea ta de energie primară e mare. Am înțeles. Deci ai nevoie de o densitate mare de energie pe centimetru pătrat. O, de idee, o idee genială. Pui de? o lupă. Pui o lupă. Exact asta s-au gândit și mulți. Punem o lupă mare. Concentrăm de, de... Punem o lentilă mare, ieftină de plastic. Concentrăm totul pe o bucată mică de siliciu. Că e mai ieftin să faci o lentilă de plastic mare de decât metru, să faci o bucată mare decât de să faci, Decât să faci o bucată de un metru de electronică. Pui o bucată mare și concentrez totul. Și am ajuns la concluzia că, făcând chestia asta, concentrând în statea de energie, ajungeau la temperatură de pe la 1500 de grade, ceea ce cam topea toată electronic. electronica. Deci era o idee bună, dar nu funcționa cum se aștepta, în momentul în care IBM a intervenit de cu ce? computerul. De ce? Că ca să nu restrici electronică. electronica. <laughs> e, nu, pentru că asta e o problemă clasică. De fapt, cam dacă un procesor nu ar fi răcit, ar avea o, o temperatură de echilibru de peste 2000 de grade. Așa de multă energie este, de fapt, disipată în acel procesor. Deci, practic, deci, zis... are, are tehnici speciale care extrag energia din zona deci, respectivă Deci se poate de este tehnica clasică a unui cooler care se aplică pe un procesor. Și de ce funcționează? De fapt, problema fundamentală pe care IBM-ul le-a explicat-o acestora, cum se rezolvă problema foarte simplu, este că cel mai greu este să transfer căldura da. din materialul semiconductor în metalul exterior în care urmează să o disipi. De Pentru că ușor. știi că dacă ai două suprafețe care le pui în contact, da. la nivel microscopic, suprafața de contact poate este unul dintr-o mie față de suprafața reală, ceea ce înseamnă că transferul de energie este foarte slab. Da. Și atunci ce faci? Ce faci la interfață? Apeși mai tare? Nu crește. Apeși mai tare, dar crește relativ puțin. Puțin suprafața de gota. Pui, flu, pui, de, pui fluid între cele da, două suprafețe. Da, pastă. În general, dacă ai montat vreodată un cooler pe montat. un procesor, de fapt pui o pastă, se numește pastă termică. Pastă termică. Tocmai e un lichid cu transport bun de căldură. În cazul acestora au folosit chiar un metal lichid pe bază de galiu și indiu și au demonstrat că, față de 1500 de grade, temperatura la care se încălzea chipul, ei puteau foarte simplu, folosind această pastă plus un cooler normal, să reducă temperatura la aproximativ 80 de grade, care e o temperatură uzuală pentru funcționarea electronicii. Și cu căldura obținută, făceau încălzeau apa de la baie. iar acum citatul zilei cu Cristi Nu mergeți acolo unde vă duce drumul. Mergeți acolo unde nu există drum și lăsați o urmă. Ralph Emerson de science fiction jocului Ender. Da, mi-a plăcut foarte tare. Am citit chiar și povestirea care a fost scrisă înainte de a se scrie romanul. E ceva special despre povestirea respectivă? Este exact același subiect ca și romanul? După succesul povestirii, de fapt ea a fost extinsă la dimensiunile unui roman. Am înțeles. Dacă ți aduce aminte poți să spui pentru ascultătorii noștri care era subiectul principal al cărții? Dacă e... nu pot și eu să spun. Subiectul principal al cărții era un copil care se juca pe computer și, și s-a dovedit la sfârșit că jocul lui însemna cu totul altceva. Exact. Copilul credea că se joacă pe computer. De fapt, era antrenat în jocul pe computer împreună cu niște prieteni de-ai lui. În realitate însă, niște agenți de la FBI, de la guvernul care conducea omenirea, îi antrena pentru un război de adevăratelea. Iar în jocul final, atunci când ei credeau că se joacă pe computer, ei de fapt susțineau o bătălie reală cu o altă civilizație, urmând să distrugă în realitate cealaltă civilizație, fără ca ei să știe. Iar dacă îmi permit să comentez, motivația era cumva că un comandant este incapabil să ia o decizie care este realmente corectă și să nu se gândească la pierderile de vieți omenești. Copiii, crezând că ei se joacă, luau deciziile care erau strategic valoroase, fără să se gândească la pierderile de soldați. Era mai eficient în bătălie, chiar dacă măreau mai mulți oameni. Foarte interesantă cartea, deci se numește Jocul lui Ender, pentru cine vrea să o citească? de Orson Scott Card. Ia uite, mă, ce memorie ai! <laughs> În orice caz, eu am venit acum o știre care are legătură cu cartea asta și mi se pare într un anume fel fascinantă. Recent, niște cercetători de la Universitatea din Washington au făcut un joc de pliere a proteinelor pe care l-au pus pe internet. Oricine poate să intre la site-ul respectiv. Site-ul este www.foldfold.it deci oricine poate să intre la acest site și să încerce să joace jocul respectiv. În aparență este un joc simplu. Ai niște proteine. După cum știi, proteinele sunt niște șiruri lungi de aminoacizi. da? da. Și uh, la un moment dat, proteinele astea se pliază. În sensul că dacă faci șirul foarte lung de aminoacizi și lași liber, aminoacizii se atrag și proteina se pliază și au o formă nume. Uh, Ăsta este aparent un joc simplu pe internet unde tu intri și trebuie să-l joci și să pliezi o proteină în forma ei corectă. În realitate, soluțiile care sunt pentru prierea proteinelor nu sunt deja cunoscute întotdeauna de către cei care au făcut jocul. La un moment dat când joci nivelele de început, într-adevăr, primești niște proteine a care o soluție se știe. La un moment dat când începi să avansezi, încep să primești proteine la care de fapt nimeni nu știe soluția din lume. Asta este de fapt și ideea jocului. Iar um, dacă reușești ca să rezolvi o proteină care are un impact foarte mare în societate, atunci tu practic poți să faci o descoperire științifică fără, care, fără ca să-ți dai seama. Știi? Ideea jocului a pornit uh, de la vestitul SETI, dacă ți-aduci aminte ca să cauți civilizații extraterestre, era ceva care lucra pe fiecare computer. În plierea proteinelor există aceeași problemă. De ce? Proteinele astea sunt niște lanțuri foarte lungi de aminoacizi, iar aminoacizii ăștia sunt un fel ca niște, ca niște mici magneți, să zicem pe un fir de ață. Dacă îi lua fi, uh, firul de ață cu magneții respectiv și ai dat drumul pe o masă, atunci magneții s-ar atrage și tot lanțul ăsta s-ar plia într-o anumită formă. Computerele moderne însă nu sunt încă în stare ca să, ca să plieze corect lațul respectiv de aminoacizi. Iar cei de la Universitatea din Washington cred că atunci când cineva încearcă să joace jocul, deci încearcă să-și folosească și inteligența lui de om, în cazul cărții tale, de fapt inteligența de copil, reușește să plieze foarte bine și speră că în felul acesta să reușească să găsească soluții de priere ale proteinelor la care niciun cercetător din lume până acum n-a găsit o soluție. Foarte interesant, poate am să încerc și eu să pliez niște proteine. Să nu pierd prea mult timp pe uh, internet. <laughs> niciun caz. așa pe scurt, n-am înțeles prea mult ce mi-ai spus, dar am înțeles că vrei să critici windows sau Linux-ul. De fapt eu vreau să critic Linux-ul. Sunt unul din e, puținii susținători ai modelului unic. Deci să fie un singur sistem de operare în care toată lumea să-l folosească. Chiar dacă, Noi... e, chiar dacă e prost și costă. Chiar dacă e prost și costă pentru că sistemul de operare să rămână acolo și cei care scriu aplicații sunt complet portabile de pe un sistem pe altul. Și această interoperabilitate, adică eu nu am probleme că am făcut ceva care tu nu-l poți citi, pe termen lung, eu zic că au avantaje mai mari. Dar să sărim peste lucrul acesta. Oricum, să asigurăm lucru... ascultătorii că nu ești plătit de Bill Gates. nu sunt departe. plătit de Bill Gates. <laughs> um... În general, sistemul de Windows este cunoscut ca fiind un sistem relativ instabil și relativ ușor de spart de către hackeri. În același timp, sistemele de tip open source, cum sunt Linux-ul, sunt cunoscute ca fiind sisteme foarte stabile și relativ rar care sunt sparte, deci cu o securitate mai bună, în general. Ciudat. Ciudat, că dacă sunt open source, toată lumea lucrează la ele, înseamnă că știi codurile. Dacă da. știi codul codurile, trebuie să spargi mai ușor linux decât Windows-ul. Uh, deci, Poate că lucrează prea puțin ca să spargă linux uh, Nu, trebuie să înțelegi că există două diferențe fundamentale între ceva care este greu de spart, pentru că se bazează pe faptul că tu nu știi ce e înăuntru, da. și odată ce știi ce e înăuntru este trivial de distrus pentru că e prost făcut, da. Și există ceva care a fost public și există niște principii matematice care zic că acel lucru e greu de spart pe baza unor principii matematici pe care nu ai cum să le depășești. Am înțeles. Și... E diferența cu uh, computerele astea clasice și cuantice. Nu. Deci diferența este că un, în, în criptografie se că cel mai bun sistem este un sistem public pentru că tu spui ăsta este sistemul meu Găsiți metode, voi, matematicienii, de a-l sparge. Și dacă matematicienii nu-l găsesc, ia nu un, un, un sistem de criptografie care se bazează pe faptul că nimeni nu știe ce faci tu, odată ce o singură persoană a aflat, este distrus. Or, de fapt, aici, de, de fapt, vreau să. Motivul pentru care vreau să vorbesc este că modul în care a fost generat a fost foarte interesant. E, eroarea. Este, deci, în general să zicem, când ai un server, da? vrei anumite date să nu fie vizibile, da, către ceilalți, da? Când vrei să trimiți un fișier de la unul la celălalt, vrei ca acele date să nu fie interceptabile de către ceilalți? Vrei că ai o, când te duci... Deci, pur și simplu, aici este locul în care sistemul a căzut. Că, în general, ceea ce are loc este așa asta, încriptare. Datele tale sunt criptare. În cazul acestor sisteme, încriptarea poate fi spartă foarte ușor. Deci sistemul nu generează erori la modul în care este vizibil. Tu cer ceva să încriptezi. Se spune asta ăsta e rezultatul încriptării. Tu nu poți să-l citești, dar pentru un hacker e o problemă de secundă să-l spargă. Așa. Motivul e următor. Orice sistem până la urmă de incriptare se bazează undeva trebuie să generezi un număr aleator. Deci ai un algoritm care trebuie să înceapă de undeva la întâmplare. Dacă începe întotdeauna de la același număr, ghinion. De de deci rezultatul e, e predictibil. Același. E imposibil să obții un rezultat impredictibil când pleci tot timpul în același punct. Bun. Uh, or, software-ul uh, Tocmai un mod în care se genera acest număr aleator. Acest număr aleator e că o variabilă de memorie da. nu era inițializată cu niciun număr, ci citea practic gunoaiele electronice care a, existau interes. în memorie. Da. Deci... Se uita la zgomotul fizic. Se, se uita la zgomotul fizic. Da. Și, deci să zicem, deci cineva a generat acest cod sursă care se baza, cu o anumită parte, pe un anumit zgomot fizic, pe lângă da. multe altele. Da. Care au generat, să zicem, un cor un nucleu, făcut de niște programatori profesioniști. După care, la un nivel superior, cei care distribuie sistemul, au folosit niște verificări, totul compilat bine, totul merge bine, și acel sistem care făcea verificările, care se chema Valgrind, le-a zis, vedeți că acolo ăștia folosesc o variabilă neinițializată. Ne deci, deci nu e scria variabilă aleatoare, pur și simplu au o variabilă care nu era niciodată inițializată. Ceea da. ce în general o greșeală de programare. Drept care liniile acelea au fost comentate. Și generatorul de numere aleatoare Pur, Cine cine a comentat? Programatorii. Nu programatori, cei care distribuiau sistemul mai departe. Păi ceva mă de regulă și nu greșit. Și au greșit. Îl reparăm noi. Și au comentat liniile. Ceea ce înseamnă că în loc să genereze un număr foarte da. mare aleator și imposibil de prezis posibilitățile de încriptare se reduc la 35.000. Ceea ce înseamnă că cineva încearcă 35.000. Și găsește. De ori și o găsește. Cum a au să? măsat? Băi, zice, ăștia au greșit codul. Stai că îl facem noi mai bine. Eu erau sigur niște români. Lasă că știm noi. Nu. Deci se întâmplă. Bun. Și comentariul celor că... Acest lucru a fost reparat. Bun. În probleme de zile. Problema este că în continuare mai există date care au fost încriptate în perioada aia, în care nimeni nu știe că au fost încriptate tocmai de acea sistem în perioada aia da. și care, în principiu, pot fi sparte. Dar asta e mai puțin relevant. Comentarul celor care au dezvoltat nucleul a fost niciodată să nu mai reparați o greșeală când nu înțelegeți de ce e acolo greșeala. A foarte interesant. Trebuie mai tine să înțelegi greșeala și după aceea -o Dacă ne-ar ne fi întrebat pe noi, uitați că acolo, codul vostru sursă e scris prost, le-am fi zis nu, nu e scris prost, e scris foarte deștept și intenționat. Asta este un exemplu de greșeală tipică. Nu e un adătorie. exemplu, deci este un exemplu că pe măsură ce lucrurile devin din ce în ce mai complexe, nu mai pot fi făcute de, de un singur om. Trebuie tot mai mulți oameni. Și, la un moment dat, comunicarea între aceștia, între diversele echipe... De unde e ideea ta cu Linux-ul? practic, Linux-ul e făcut de mii de mii de oameni, le pui împreună și, la un moment dat... Uh... Nu, nu. Deci, nu criticam până la... Asta a fost ca un exemplu. Deci, recunosc că Linux-ul este un sistem mult mai bun și mai stabil decât Windows-ul. Da. Problema mea este altă. Care? Uh... Windows-ul este ceva care am curaj să-l instalez pe calculatorul mamei mele. Linux-ul nu. <laughs> și ca să dau alte exemple, că de, deci eu nu mă opresc așa ușor, de proiecte care s-au căzut tocmai din cauza acestei probleme de comunicare. Știi că te satel... sateliți, nu sateliți, probe care au fost trimise pe Marte, care cum au aterizat și de ce? Pe vremuri, acum 5-6 ani. Au trimis probe pe, pe Marte? NASA a trimis probe pe Marte și Sim. o echipă de la NASA a, a scris softul cu distanțele în picioare și o parte europeană a scris softul cu distanțele în metri. Sim. Și le-au pus cap la cap și nu s-au întrebat unii pe ceilalți ce unități de măsură folosiți. Și, exact. și rezultatul a fost că proba s-a dus POC direct în planeta. Da, exact același lucru care s-a întâmplat și cu telescopul Hubble. Da. Exact același lucru care s-a întâmplat și nu se întâmplă și în companii normale, nu în domeniul cercetării, este de fapt motivul pentru care airbus a întârziat un număr mare de ani, modelul de supergert de Airbus 380. Motivul este că softurile de programare a conexiunilor electrice între cei din Germania și cei din Franța, nu erau perfect compatibile cu celălalt și s-au trezit că aveau foarte multe fire electrice care nu duceau nicăieri. Concluzia una singură, să facem un guvern mondial, să vorbim aceeași limbă, ha, să măsurăm în aceeași metric și rezolvăm toate problemele. Ar fi perfect. Am ajuns la sfârșitul emisiunii de astăzi. Sper să ne vedem și peste 2 săptămâni. În mod sigur ne vom vedea și peste 2 săptămâni. Vremea bună, copiii nu se mai bolnăvesc, examene nu mai avem. Bine atunci. Ne vedem peste 2 săptămâni. săptămâni. La revedere. La revedere.